Rampjus. Oscarsbelönad filmmusik ur Charlie Chaplins film i samma namn som handlar om den gamle clownen Calvaro som publiken tröttnat på men som blir återupptäckt. I triumfens ögonblick stannar hans hjärta. Vissa kretsar i USA vill göra gällande att Chaplin är kommunist, något han själv förnekar. Därför visas inte filmen Rampjus över hela USA. Först 20 år senare belönas Charlie Chaplin med en Oscar för bästa filmmusik. Med ledmotivet limelight eller rampljus. Men Chaplin inte bara skriver musiken. Han skriver manus, han regisserar och producerar, koreograferar, designar och klipper filmen där han själv spelar huvudrollen. rollen Det gör honom till historiens mångsidigaste filmmakare. Ilaia Kazan regisserar den storslagna filmen Viva Zapata- som skildrar ett skede i Mexikos revolutionshistoria. Och han regisserar också Vivien Leigh och Marlon Brando i Lindy Lusta, Kanske en av Lees största rollprestationer på film. Och Gary Cooper ses i High Noon, eller som den heter på svenska, Sheriffen. Och Cooper vinner en Oscar för sin prestation. Och från Ryssland kommer pansarkryssaren Pachomkin- ...av Sergei Eisenstein. Så har Hollywood-filmen om H.C. Andersens liv premiär i New York. Wonderful Copenhagen med Danny Kay i huvudrollen. Och i Stockholm har Jazzhätter Philharmonic med Ella Fitzgerald Europa premiär. Och tillsammans med jazzpianisten Oscar Peterson är hon här på besök. Och de svenska jazzentusiasterna jublar. Fantastisk underhållning i musik och dansfilmen An American in Paris med sång och dansmannen Gene Kelly i huvudrollen. Filmen vinner inte mindre än sju Oscars och Gene Kelly, han dansar vidare över filmduken.